Загорнутий у плащ, він чекав холоду, аби заснути назавжди. Знати, що вдруге ти не матимеш того, що мав, достойний мотив розпороти черево і вивалити нутро перед небесами. І прокричати «Боже, ти мене чуєш!» Але рука не піднялася розпороти черево. За якийсь час Яків поплентався додому. Минув місяць, який замовники дали йому для підготовки перших ескізів симфонії. За роботу він не сідав жодного разу. Якщо це пекло, то нехай самі зі мною роблять, що хочуть. Я брати участь у цьому відмовляюся. Він спускався вниз, бачив, що Ірена готує сніданок, і відразу ж рушав у робочий кабінет. Як людина, що збожеволіла, Яків поводився напрочу тихо. Нічим не видавав буйної натури. Казав має, що для творіння потребує тиші і самотності. А сам замикався у кабінеті і дивився американські серіали. За минулий місяць він переглянув серіал про домогосподарок, що торгували косяками, про шкільного вчителя, який синтезував амфетамін, про людину, здатну відрізнити правду від брехні, про людину, яка могла видавати себе за інших.